Du snart ska lämnas dag Över tid att tänka och andas Då satt vi här igen P corona Mm 303 dag Nytt år, nya möjligheter ja, det är årets nya första podd årsta. Årets första podd ja. Och ämnet Vi kliver väl direkt Vi struntar ja. Intuition det här lös, löspratet, utan vi kliver in på ämnet direkt som var tv jag minns. Mm. Har du... Jag, jag hittar ingen riktig struktur hos jag säger, men Nej. jag minns ganska många. Ja. Har du, du inte en tydlig struktur? Ja. Jag gjorde en, en... Ja, en lista är ju enkel att göra. För då kan man... Men jag gjorde en en lista... Att tänkte skulle ta ett program i varje på varje bokstav. Aha. Och det del är väl... Jag, kan, jag måste säga att den här gången så, så googlade jag faktiskt lite grann. Jag, tog, jag tog inte allt ifrån, allt ifrån, ifrån huvudet som jag brukar, som jag brukar göra. Och framförallt kan jag säga generellt så är det väl att... Det är väl 70- 80-tal som är... Ja. Det jag minns i alla fall mest ja, det av, av TV-program. Precis, det tunnas ut i närmare nutid man kommer. Ja, för jag tycker en, en 90-tal kan... Jo, men det såg man väl lite grann, men sen tycker jag det är ganska... Jag kan inte så många program. Om ja, det är ganska många serier du kan. Jo, serier har jag sett, men... men ja, vi får ja. men den här listan är ju väldigt... Väldigt långt tillbaka i tiden Ja eh, Jag kan ju bara, bara Köra dem i bokstadsordning här Du har gjort det, okej okay. mm. Jag har ju och så kan du ju Flika in På samma bokstav Ja typ, eller, ja. eller om eh, Du har några beröringspunkter där På A valde jag Smith Jones mm. Fantastiskt program Jag kommer att det var på, på fredagar Kommer du ihåg vad de hette? Ja, Kid Curry och Hannibal Hayes mm, jo. Oh. jo Men, men vad, vad hette de Ja Alltså nej, det kommer jag inte att säga Alan Smith Jones eh, Hannibal Hayes and Kid Curry st, eh, Starring Pete Duell and Ben Murphy Ja, just det Och sen så var det den här Pete Duell, vem, vem han nu var Han dog så att det kom in en annan Han dog på riktigt alltså så du kom in i en annan ja, men Jättebra fredags Fredagsunderhållning Det var högpunkt det minns jag ja, Det var grymt, på. Det var grymt på. Jag kan lägga till ett par och två på mm. Anita och Televinke ja. Jo, självklart ja. och Al Albert och Herbert Såklart Men eh, Ja, ärliga smitts inte just Det var ju faktiskt riktigt bra Bra Bra början. 70-talsk ja, jag. Det. det måste ha varit första hälften av 70-talet, känns det så. Mm. På B så är det två, två stycken på grann där. Eh, Barätta. Ja. Yeah. Och Bröderna Malm. Det kommer jag att ihåg. Berätta det också. Bröderna Malm var väl inte så att det, det var om fyra bröder. Jag tror jag nämnt den <gör> <gör> någon gång. Jag ja. vet inte vad den handlade om, någonting, men jag minns bara att två av bröderna var. Stig Rybe och Ulf Brunberg spelar Okej. Okay. Så nu snackar vi tidigt 70-tal Ja, det ringer inga Störkloppen På C valde jag Columbo Jaha det, det var också bra Det har jag sett i nutid också, några repris Jäkligt seg Bidde Ja men det, var ju, det fina var ju att han Han liksom Lurar dem att han eh, trodde att förhör, De trodde att förhöret var över Så sa ja yeah, one more thing liksom. Och så ja. kom han tillbaka Och så var och han så... förvirrad Det ja. Vad där jag så... med mig ordet confused ja, På uppse ja, Då var jag två där Cosby Cosby show mm. Såg du det? Eller var du? Det... Nej, Kosp... Jag såg exakt när det var Det måste vara varit kanske på Mål, Tidigt 80 eller mm. För att det är, jag kommer ihåg att jag kollade på sådana kvällar är... Ja men Cosby, han var en liten En mysfarbror Aa, men sen... Tvärt emot var han var i verkligheten tydligen Ja, jag vet inte vad han var Åkte han dit? En massa ja, alltså sexism och Övergrepp och sånt där mm. Men han har ju en mysfarbror där Ja verkligen Kolla vad hans vad familjen hette Haxtebol, han heter Cliff Haxtebol mm. Och så ett musikprogram Som hette Casablanca Mm Jag kommer inte ihåg exakt vem som ledde det Men det var, det var lite sådär modernt Ja, och kvar, Tror jag Just, jag glömde en på B också Bärlingebyfest Ja, festmusik. exakt vad jag tänkte säga nu. Mm. Den var också, det var ett 70-tal Mm eh, På det har jag eh, Klippt till med eh, Jämt kort där Eh Jämt skägg Dallas och den klassiska serien, Den osynliga mannen. Såg du den? Vad oh, det? Är ja, om det var ju en som var osynlig. Olyckligt passar <laughs> det. Kratt, man, såg det var eller osynlig. man såg den inte. Ja, men du sa utan han tog av sig kläden och då var han osynlig. Ja, när du säger. Och så är det kallt om jag var utomhus och tog av sig kläden. Då kan jag lägga till den vita stenen. Ja. Gunnar Linde ja. Men Dallas Ja det kom ju oh, det, det, det har ju kommit en sån här Det var en dokumentär Om vad som hände sen Alltså Med skådespelarna Och hur, lite grann om berätta i nutid om hur Dallas? De spelade, nej Den vita stelen Nej alltså. <laughs> Cliff Barnes, det blev en krog Ja det blev en krog Nej, men eh, nej, jag kommer inte ihåg så jättemycket förutom eh, vad heter hon? Fideli. Fideli. Fia. Ja. Och eh, dumma Fiat, plinplong. Och fararnas konung. Just. Men vad tänkte jag säga? Eh, Dallas, kommer du ihåg vad. vad eh, swellen kallas när du gjorde en paradis i, i med. Mm. Mm. Svullen. <laughs> Fiddelsvullen. Mm. Uh, på E så har vi den gamla klass klassiken som sändes från cirkus på 60-talet i här i Stockholm Estrad. Okej. Okay. Det var väl där de hade en sketch med och sätt att spela Fia, Margareta Krok och Lars Ekborg och det kommer då i det live. Också. Nej, nej jag har sett det efterhand. Mm. Carl Gustav och, och Inga gil. Ja. Mm. mm. Nej, jag kommer inte få någon på e. i. Nej, sen på F har jag två stycken. Eh, från A Och, kommer du ihåg, fem med Staffan Ling? Ja, just det. Staffan Ling. När, när jag googlade lite grann så, så, så tittade jag på... Vad var det? Då? Det var någon frågesport? Ja, om det var en massa ord man skulle gissa. Mm. Ja. På F. Kan jag lägga till då. Falcon Crest, så är det Ändra Channing Ja Och vad Richard heter Channing och uh, heter... Chase Duberti Vad heter sonen? Jag kommer inte ihåg så Cole eller Vilken son till henne Lance Lance, ja, ja. Lance Och så har vi ju klassiken Familjen McKayen Mm jag, jag trodde att, men det, jag, jag kollade upp sen För jag tror det var en diskussion på bloggen För jag trodde att Första natten av Dallas var samma kväll Som, som eh, USA slog Sovjet i I OS ja. ja, hockey Ja, men det var inte samma Men det var, det var kanske några veckor emellan Okej okay. G jag slänga in ja. gäster med gäster <laughs> <laughs> och, och och det här är ju, det här är ingetting han är inte nåtting det här liksom om om det är bra det året utan bara såna jag minns <laughs> ja okej okay. ja nej jag minns inte knappt jag minns bara Jag upp den men det var också i, i någon tv block någon mm. underhållning Jag hoppa det är h H oh, har ju klassikernas klassiker. Hylans hörna. Okej, okay, just det missat. Den. Den minns man. Har jag berättat det i podden? Att jag jobbar med två stycken. Ja. Det har jag sagt. Att det var ja, bättre på hylans ja. ja, men jag sa att det var bättre för det var bättre på hylans tid. Och så om jag jobbar med en 22-åring och 30-åring bara tittar på vem. Men hylans hörna. Nej, De har inte hört det. Då kan slänga in. Äh, äh, en annan klassiker. Hercules Jonssons Storverk. 69. Mm. Och vet du vem? Som, han som spelar Hercules. Det var ju apropå, Jag vi körde ju dubbelnamn för ett tag sedan. Då droppade jag den här ultimata. Tom Tom Jerry Boman Dixon. Här är han. Det är hans frus pappa. Mm -hmm. Dixon heter han. Okay. Hercules Jonssons det var. Jävligt bra ja. tagit Danielsson När hon förvandlar Med, med den här pennan Ja, som byter <laughs> plats och, Ja, bubbla för knasare Och Tagit Danielsson var den här <laughs> Han spelar jäkligt ja, bra som, som, som, som pojke Sexåring i, i Mm. I Att vara mest bara för att få någonting på I I myggans vänkrets Jag vet, vet inte, jag kommer inte ihåg Jo, jag kommer ihåg, men jag vet inte vad det handlar om. Nej, jag tror det. Uh, J så hade vi. Är det jämnt skägg där också? Mellan Janne Karlsson show och Julebusken. Julebusken <tjup> låter lite ekvokad. Ja, det gör det. Det kommer mera ekvokade grejer längre fram, kan jag säga. Okay. Janne Karlsson show var där han var också på Cirkus och delade ut massa grönsaker. Och, ja, sånt. Jaha, jag tror det var Sassia. K, har vi kryss. Okej. Björn Schiffs och eh, Heringfors. Arne. Mm. Arne i sitt S. Ja. Ja, eh, ah, har du någon? Ja, jag har eh, Kalles klättarträd. Kommer var det. Ja, jättebra. Fantastiskt bra låt av... Ja. Eh, vad heter han? Jojo Vadenius. Vi ja. tillsammans kille som heter Kalle Kalle det träd, träd. Ja, det. han ligger där ofta. Eh. Drömmer och fantaserar om att höra lite om Emma. Emma finns bara i fantasin, mm. men hon är fin tycker Kalle. Under trädet sitter morfar mm. och läser tidningen. Morfar tycker om <laughs> att läsa om allting som har hänt. Men men Kalle, Kalle, han gillar att han läser flera stilla. Drömmer och, dröm och fantaserar. Nej, ja. Eh. Där slutar det. Drömmer och fantasia. I, och I vinden Ja, just det. Du, du, du, du, du. Ja, mycket bra Och så har vi klassiken Captain Zoom mm. Oj, vilken klassiker sen, Han är från Ville Walle-Victor Anders Linden Sen fanns det ju ett Tillbaka till galaxen Något barn på vet När barnen var små på 90-talet ja. Då dök han ju upp där Aha. Captain Zoom och det var lite häftigt, 15-20 år senare. Mm. Eh, på Eller jämst Och eh, där... Det eh, huset på prärien. Och ett nytt program. Ja, nytt och nytt. Men det är väl ja, några år på men lay för Billy. Ska vi inte, ja. inte få Ja Det var jävligt nytt. Ja, ja. Har man visar lay för Billy så ska man se lay för Billy. finns på SVT Play. <laughs> ja. Då har prövit dem, om. Ja. ja, absolut. <laughs> jag tycker det är bra Life för Billy På L har jag, har jag den gamla klassiken Ludder mm. Med Billy Crystal Vem var det då? Det var ju hans som var den krullhåriga Billy Crystal Han som spelar gay? Ja Och så minns jag Bört Och så var det någon brorsan som har en pratande dockare Ja, visst vet det M har jag faktiskt tomt aha då har jag en, två Två där Då har vi eh, Måndagsbörsen Ja, såklart Det var där Det var där, på, det, gånger, men... det var där man Man fick, man fick titta på, li, på ja. lite ny, ny musik Alltså vilken klass de hade egentligen Det var skitbra Men det var ju att sätter där då Petter Mark både what a feeling <laughs> Ja Och det var där och då, eftersom jag, jag sagt det förut Man, och då var jag beständ, men eh, liksom att, Nej, men hej, är gillar Och efter det har jag haft väldigt svårt för Petter Mark Och Nej, men det var ju Eldkvar kommer jag ihåg, de kom med musik för miljonärer Då spelar de med det där, och det var lätt skitbra Skyldig och... Ja. Ja, just det. Ramon spela Och Ultram också Dibis, Duran Duran Dibis nej, nej. också Ja Nej, vad heter det? Depeche Mode gjorde ju en av sina första ja, uppträdanden där. Och så körde de video ibland och det var där jag såg uh, My Girl med Madness för första gången. Ja. Fantastiskt bra minns att det var. Jag har en till också som jag nämnt tidigare här säkert andra gånger. Magnum P.I. Under Hawaii-temat så nämndes det bland. Annat. Mm. Ja, just det. Jag var inte så mycket på Magnum. Det var det Tom Selleck? Ja. Äh, en har jag notknäckarna Okej okay. <laughs> Jag minns det Och såg pek, Ja. Och då tävlar man tror jag, Familjevis Och det var någon familj som var otroligt duktig jag. Och som minns jag att En gång var det ett husband som var där att spela Och så skulle de säga Vad det var för låt Och en gång så körde husbandet Simple Minds Glittering Prize Oj, oj, oj. Ja, ja, det, det var lite Då kan vi dra fram den här klassen NP-möller Ja Jävligt bra Med hunden Kalle. <laughs> jag tror vi, vi har nämnt NP-möller förra gången Och jag har sagt varje <laughs> gång att den finns på, på öppet arkiv Och jag tror jag provar och sett Men jag inte orkat igen, inte orka igen <laughs> Nej, mig. Ja. Det var ju verkligen i brist på annat Men det var ju en klassiker. Nu ringer inte på honom ja. Mamma det, Pausa Mm. Jag måste kort bara i, I min förvirring här Som missade två stycken Från A till Ö på F mm. Den nämnde jag också Gjorde du det? Jaha, då så Men det spelar ingen roll Och sen Hem till gården Apropos. Den är alltså, Är den engelsk eller svensk? Engelsk Ja just det. det, finns en liknande till Sverige Hem, Hem, ja. Hem till gården Det var ju så här, det hände ingenting i den en liten by i England 70-talet Det sändes ju skitmycket i... Min morfar att jag kikat på det <laughs> Hem till byn var det Vi också till ja, ja. Hem till byn var det också Jättelångvarig ja. jätte, jätte ja. Ja, oh, okay. uh, På O har jag Och skojar emellan det måste ju vara att han. Äh, ja, Ingvar Råldberg. Från 82 års tid. Det går Och där tror jag faktiskt med lite äkkevåg. Då tror jag faktiskt med en film som jag såg från 59 som senare var varit en, en serie tydligen. Med eh, Gary Grant och eh, Tony Curtis i huvudrollen från 59 Och så säger de den här filmen: Operation Scholtug. <laughs> Mycket Operation Scholtug. Det är fantastiskt bra. På S. Nej, på P. Mm. Det, här är, och det här kan ju vara gammalt och det är ju nytt. Det här är ju ändå se, som jag följer och ser varje vecka. På spåret såklart. Ja. Grymt bra. Fast jag tycker det var svårt sist. Mycket svårt. Men... Ja, men det är ändå roligt att se. Q har jag ingenting. R har jag rassel. Ja, Okej. Okay. Ja, det minns man men det var ju en, det var en flop. Ja, det var en sån här rassel, det var ju en sån här block. För där var det väl också, tror jag, vad heter det? Folter Towers som visades. Mm. Mm. Eh, lite Några kvar. S, Sveriges mm. Bra signatur med Ure Medid, om inte annat, Välkmin. som vi ja, säkert har nämnt. Och eh, nu vet jag inte om det är S eller inte, men det är saltkråkan. Eller vi på saltkråkan, hur man säger. Mm. Men vi kör saltkroken. Det var bra. Talbomälker. Varför bad du alltid med kläderna på? <laughs> Och sen har vi ju... Seinfeldt. Ja. Oh. God, God God. Oh, God, God. Nej, Seinfeldt håller ju fortfarande som sagt. Eh, på T har jag tävligt programmet 21. Mhm. Mm som fanns väl... Det tror jag tror att det började på 50-talet en gång. Men sen återupptog hyllande på... 70-talet och eh, Någon säsong som Arne Weisse var på grannledare Ja jag Kommer nog det var? Du, du, fick, ja. du fick en kategori Och så fick du välja mellan 1 och 11 poäng. Så om det så fick man ju de peng, Så om det fel fick man inga peng Nej just det Alltså man kunde ju ta det, om man var riktigt duktig Kunde man ju ta det på två ja. Och jag minns, det var en Eh för jag var ofta i, hos mormor och mor, morfar i morliden då. Och då var det ju han som var lärare på skolan. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Han var ju med i ett program att Och han körde i taktiken. Han körde ju sjuor hela tiden. Då tog honom på tre. Jaha, det var. Ja. På T. Mm. Alltså, då har jag tips extra. Ja, det såg med. Och senare på, i... i tips lördag inte sen uh, ja, jag, jag tänkte, man såg det i, i början för det var fotboll kommer jag ja. ihåg. Men sen man var i i på Norwich perfekt man som ja, ja, ja. <laughs> och så hörde man det i bakgrunden. Det var hela sen bildr. Stoke mot eh, Norwich. Så, ja, ja, eller de, Wolverhampton eller ja. det där Ipswich. Och så bara tung boll och så, så perfekt att höra det där med kommentators. Ja. och det var aldrig det, för de visade, väl aldrig, de visade väl aldrig Liverpool eller Manchester mm. United? Eller. Nej, det kändes inte så. Fast. Men Det, det, var, men det något... var ju mycket sämre spelare. Jo, mot. men det var någonting här med, med eh, kontrakt. Och då är det som ingen som förstod att, att de tog bara eh, vissa lag. Nej, men är ju så var det just. Det, de fick inte sända de här mest. Eh, Nej. Där det var mest publik eller sånt där. Så det kunde bli en tuff match mellan Southampton och Burnley. Aha. Uh -huh. Ja, uh, U! Vänta, T. en till, har jag? T för att skumma. Nej, det är bra. Jävligt bra. Sen det som. Uh, klassiker ska man kalla Kalender. <laughs> Två gånger. Ja, det är en klassiker. Uh, på U så kom väl på bara. Uh, det var liksom en film. Jag kommer inte ihåg när den kom, men utan det i <laughs> Det var det mesta i Kemmer. Det var ju åkt. Ja, Tre stycken operation <laughs> Operationskjoltyg Och sen går vi från klarhet till klarhet Och klämmer till med utan att tro sig ut i roll oh, det mm. såg man, Ja, det är man. man Det tror då, jag aldrig har eh, sett nej. Egentligen så går den utanför kategorin TV-program jag, jag, jag har inte sett den här Jag tror knappast att han har gått på TV Åtminstone inte svensk TV. det Gick på sådär TV-tusen Inte säkert, mm. kanske två, Jag har två kvar På v på V har jag video med lok. Ja, Sen kväll med lok. Han har video kväll också. Han har videokväll video med lok. Och då var det visst att han hade gäster. Och någon gång hade han. Vad hette moderatledaren? Just då. Nej. Vad var en... det Nej, senare. Rheinfeldt. Rheinfeldt, ja. Då fick visa, de visa. Fick... Spela fem låtar Och vi visade som säkert viden också så. Ja just det Och så var det någon, någon låt som skämlåt eh, Och jag vet inte, det var en skämlåt Eller om det var en låt han gillade Jo, ja, men det var ju det, eller, Reinfeldt, det körde i Dabass Ja, när det kommer du ihåg Ja men det var ju den låt, Det var en här Haus ja, ja. Svensk Haus Men Reinfeldt, han, jag kan att Han tog och sög heter det Kan du inte sjunga någonting annat så då, Den här Eh, Magnus jag gör precis vad jag vill med mitt liv ah, han, tyck, han tyckte att det var så bra text Att ingen bestämmer liksom Utan man, ja. man, Och så stod hon och kör med Och det var så äh, ja, Finsamt, det var det som, som passade på, på V ja, Då är ett äh, musikprogram Voxpop Nej ah, det minns inte jag Inte jag heller, men jag kommer ihåg namn <laughs> Och så var det någon skarv som man missade Ja mm. Och sen har jag ju det klassiska programmet på Z UD X Ja Det klassiska med, det var där det var Monica Dominic, där de skulle dra Lotto Och de, de, de sa fel nummer och var riktigt kaos där Zigzag Jaha Zigzag Just det Zerxes hade jag på X Det var innan mm, jag men det var en serie men, Men sen var det ett på E. Ärliga blå ögon. Kolla. Ja. Och vad hette hon då? För det var ju... Hon bodde i Dalen ett tag. Mm. Den här kvinnan som spelade, nu kommer jag inte ihåg. Och så visade det sig att Leszek som man jobbar med, han hade haft en liten... En, en liten... Fling. En liten fling. En liten flört där. Asså. Men han var ju han dansade ju på, på operan ballett så han var ju var det inte stadgad? Nej det var han säkert inte då. Men. Så då kan jag kan tänka mig att han levde under under epitepet <laughs> Utan operation 20 utan tro på trosebok. En, en blandning en blandning av, av, av äh, Bröder brödemark och utan trose ärlig röst utan troser på öppen. Nej, bra. Jag så nu. Nu var var det inget speciellt. Nej, men det är ju. Och skulle man säga till dagens ungdomar att sätta upp 10, då skulle inte ens kunna säga fem tio på andra för det linjär till. Ja. Ska vi ta en ny? Vi tar en ny, det tycker jag tycker absolut. Vi hämtar ner den stora urnan. Nu är det smånklar. Nej, det är jag. På den lappenläsiga... Lite anknytning till det här avsnittet. Staffan och Bengt. Det är faktiskt den enda som jag kommer ihåg att jag skrivit. Staffan och Bengt. Bra. Det är, det är min, min, favorit, <skratt> min favoritavsnitt. Staffan och Bengt. Där finns skriva upp. Det finns inte mycket att plocka. Ja, men det var det. Årets första. Det var det. 303. Tack för det. Ja. 303. Hej.